El proper divendres del matí, l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, es reunirà amb la propietat de la casa desocupada a la zona de l'antic Patateru per tal d'arribar a un acord de responsabilitat pel manteniment de l'edifici. Actualment, l'habitatge ja està desocupat, però el consistori municipal vol evitar que ningú hi pugui tornar a viure de manera il·legal, principalment per l'estat ruïnós en el que es troba la finca. L'anterior equip de govern, al febrer del 2011, va signar un conveni amb la propietat en el que s'establien una sèrie de compromisos. Es va arribar a l'acord que la propietat cedia l'espai a l'Ajuntament a canvi d'un lloguer simbòlic perquè el consistori el pogués utilitzar com a magatzem o per acollir-hi algun tipus d'activitat. Ara, però, l'alcaldessa de Tiana no considera adequat aquest acord perquè tant el solar com la finca es troben en unes condicions inevitables. És per això que intentaran arribar a un altre tipus de solució a la reunió del proper divendres. El nostre equip de govern no ens satisfà perquè suposaria una inversió per part de l'Ajuntament en una propietat que no és nostra, amb la qual cosa no té cap tipus de sentit i que a més contínuament en requereix una atenció específica si està tal com es queda, si es queda tal com està, tant de, de cura per part de la policia, òbviament de neteja, etc. Per la seva banda, la propietat s'ha mostrat sorpresa que tot el procés judicial per desocupar la finca n'és tan ràpid. El passat mes de febrer es va posar en marxa el procés burocràtic i quatre dels esquadres que estaven ocupant la finca van rebre una notificació de desallotjament pel passat dilluns dia 19. Un desallotjament que es va avançar unes hores i és que els Mossos d'Esquadra i la policia local van procedir a actuar diumenge, coincidint amb la celebració d'una reifa a l'habitatge que estava ocasionant molèsties als veïns de la zona. N'ha donat detalls l'alcalde el de Satiana. primer objectiu complet era desocupar la vivenda. En aquest sentit, jo m'estic molt satisfeta, estic molt contenta. També vull felicitar i agrair a la policia local i als Mossos d'Esquadra l'actuació esplèndida que vam fer el passat diumenge i el dilluns a la continuïtat de la, de la policia local. I, per tant, de moment, objectiu complet, ocupes fora eh, i també, òbviament, per tant, tranquil·litat dels veïns de la zona. El desallotjament es va desenvolupar de manera pacífica, però abans es va procedir al tall de la llum de la finca per tal d'acabar amb el fort volum de música que estava molestant els veïns. Ara, la cita del proper divendres, l'Ajuntament vol ensenyar la propietat l'estat ruïnós i de degradació en la qual es troba l'edifici, per tal que amb la seva autorització es pugui procedir a l'enderrocament de la finca el més aviat possible. Radio Tiana: Serveis